Stan, zis și ipate sau la orice treabă, pe împățit un treabă. <cute> Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc, după povestea stampățitul de Ion Creangă. te-ntrebi iară, o luau, o o ca ba măriuca omul gata să facă nuntă bogată, te-așteaptă ca pe turta cea caldă. Pai, e baby, încă n-ai jureaz Marii Pedra, si-l lansura, vrei, încă! Că, și Mariu are vrea, să aștepte, vrea un soarte mai bun decât mie. Și... Și... Ai, stai, stai. De unde a -un t ai, Auzi? Nei căsăne, spun eu că îmi pare că suntem de un Viața fără muiere și copii e ca popa fără antiriu. Când mă duc eu acasă, trei nezdravani mă trag de haine de le-am adus nii scaiva scofetul. Și femeia mă buscorodește în legea ei. Iar eu simt că nu degeaba pe... Pământul aia asta. Nei căstane, nei căstane, auzi, bă, am o cumnată, un boboc de fata care s-ar vrea la casa ei cu un bărbat cum este dumneata. A? Ce zici, nu mă înrudi? Da, dacă n-ar fi visele astea rele, nu zic bă, dar nici nu vine a spune. Deocamdată stiuia așa? Hai, noroc de el mare, noroc! Hai să ți mă stare, v să Hai de mine! de mine! Să de mine! Hai de mine! Hai de mine! Hai de de mine! Hai de mine! Hai de Bună, bună, băiete, să-ți fie și ție. Acuna zic și eu să-ți fie zi bună, dar parcă tocmai bună ar fi dacă... dacă ai avea o femeie lângă adică să ai o nevastă acolo. Ia zi, tot te-ai înșurat? Nu, Până la toamna viitoare, poate! Vrei înșurătorea noi lucruri Nu, la toamnă, la iarnă, la primăvară! Bă, ai încălecat nevoia, ai de toate cele, ai ridicat o cășoare frumoasă, nu-ți mai înisește decât... O femeie. Unde sta acolo care să-ți facă o liuătă de copii? Teei, că e o vorbă, știi? Până la 20 de ani omul se însoară singur. Așa. Până la 25 îl însoară alții. Pe urmă, până pe la 30, babele îl mai pețesc pentru vreo fată mai sărmană. Brei, iar după vârsta aici, ista... De la 30 de ani din sus, numai dracu' îi mai bine de hac, flăcăul obnatic. Și tu, stane, stane, ai cam ajuns la... Dar... Sperasca Dumnezeu la mâna dracului să-ți găsească nevastă. Stana nostru nu era deloc prost. Auzise prea multe despre ce care va să zică o nevastă. Muncise de se pentru bruma de avere pe care o adunase cu cetul și mulți oameni din sat trageau de să-și-l facă ginere dar degeaba se osteneau și babele și prieteni și vecinii că Stan nu se dedea prins în jugul însurătorii. Era scum la vorbă și harnic la treabă, cu minte ca o fată mare. E, dar toate merg urel până când se întâmplă ceva nemai întâmplat. Odată s-a trezit omul nostru cu noaptea în cap, a făcut repejor o mămăligă, a pus-o în traistă din preună cu o bucată de brânză, a înjugat boi la car și a plecat la pădure să aducă niscaiva lemne. Doamne, ajută să fac rost niște lemne buni de voxie, să nu dau piept cu olvie prin intunicata asta de pădure. Ai. Ruga a fost ascultată. Și omul a ajuns cu bine în pădure. Ateia lemne uscate până a umplut cu vârf carul, le-a dat boilor să rumege paie uscate și s-a apucat și el să mănânce din măliga și brânza aduse de acasă. S-a săturat ca un creștin ce era și s-a gândit că era vremea să o pornească înapoi spre casă. Păi, iaca, mi-a rămas un boaz munițial de mămăligă și de brânzucă să ia cu să ia bucături. Ia, ia, ia, ia, să pui o boțul de brânză aici pe butul rugă, să se sature vreo lighioană cu el. A zis și băgdaproaste în cai. Eu, dar și-am doar ni de vorbesc eu cu mine însumi. Singurătatea batominea. Păi, păi, joiane, bă mă bă, balare! haideți-mă acasă băuleniilor, ca acum sunt tunică. Ași, doamne, ajută! Tocmai că Stani ieșea din pădure, s-a pornit din senin o viforniță atât de cumplită, de ziceai că nu mai scapă ființă vie din cale ei. Se întunecase în plină zi, ca noaptea fără lună, și nu știai dacă vântul chiuia mai multa ploaie sau mai mult cu în soare. Era urgia lui Dumnezeu, ce mai. Dar vedeți că, tocmai la o astfel de vreme, Caută dracul să bage omul în ispită! Hei, hei, dracelor, ia adunați-vă de mine! Arză-vă focul de mie țații! Oh. Da, Stăpâne, scără-o-ți chit! Da, ce ne bine aia da. Aici da. suntem, stăpâniu! Da. Da. Da. Aici da. Zi, da. Da. Hei, slujilor, văzutați ce vreme prielnică nouă! Ăstora din iad da. le dă Dumnezeu de sus Ui. prăpătiților de murit! Da, băi, sunt întunecimea ta. Da, are fiecare ce merită. Hai, luți! Urniți-vă, scrăbaornicilor! Astrandă-mi destul, urpând-vă pe lângă flăcările iadului. Negricioșo! Vă poruncesc să lăsați lenevia deoparte! Ce să facem, stăpâneții? Unde ce să A, ne ducem? Pe cine să băgăm în ispitaș? Nu spuneți cine să băgăm unde să ne ducem pe cine Ia-n auziți! furcați, Curcații! Pe cine? Pe muritorii cei de pe pământ. A, de -a -a. Ia, ia, apucat o voi toți, draci mai mari și mai mici, și mai mari și mai mici și mai mari, care încotro Duceți-vă! Răspândiți-vă pe aici, pe colo, și căutați să vă ruți, între oameni. Faceți-i să luhulească pe el de sus, să se bată, să se. să se ucidă, să intre în păcat. Văreți-vă cozile care, pe unde puteți. Să nu se întoarcă unul dintre voi. Fără a-mi aduce un suflet. Că iadul ăsta are mereu nevoie de alți și alți păcătoși. <fie> hai! hai, pieriți din calea mea! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, -a simților! Am zis! E iadul din Hai! Hai! Hai! Hai! Nu am aflat care vor fi fost sprăvile altor trimiși al lui Skaraotski, dar s-a păstrat povestea unuia care, mai și neștiutor fiind, a numerit tocmai în pădurea din care plecase Stan cu un car plin de lemne. Spurdurii de-asta, aleu și spătării, Nu leu leu aleu leu leu leu leu leu leu leu leu leu leu leu leu leu leu leu leu leu leu leu leu leu leu leu leu leu leu Miroasa om pe înse. Da, da, Eu, yo, yo, de monitor. Da baniu mamă, unde unde noi mai noi. U, crap, și eu de naiva. Da, de -i Valeu! și cu și obraz o să m-am facu? Șez eu înainte lui Scaramouchi. Am umblat atât de cali și n-am avut un din banană și eu coada. Nu am decât o prepadită de coadit să-mi bârligat. Să nici <gâng> eu nu-mi prea mare. Și de a cred că nu mă api la la treburile drășiești. Mă <gâng> oh, și o foame. să mă luă. Mă la lua, mă la lua, mă la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 Eeeeee! Ai făcut vreo ispravaz? Vreau să văd. și tu? Ne scai maso, Nu tremur o lună, bana, bana, bana, bana, bana, Mare lucru, de scăpane. Oh. Vremea a fost cum a fost mm. și sigur singurul om care a trecut în pădure mi-a scăpat! Mi-a scăpat! M-a scăpat! M-a a scăpat! Da, eu a el. Da. m Adică, dreptă că ne-am astâmpărat și eu o leguță foamea cu un bos de mămăligă, adică, cu o brânză, miam, miam, miam, cu l-am găsit acolo trebuie turugă, știi? Așa ce vorba, urciune! Dar ai tu habar ce a zis omul acela când a lăsat bosul de mămăligă pentru cine a fi să-l mănâncem? Și așa, că nu nu, nu știu așa, așa, păi Măi, drage! măi, drage, cum o să ajungi tu să ghicești gândurile oamenilor Că nici au grăit cu voce tare, nu știi? Nu știi. Și înădejde să am deal de ăia ca tine? Ei, las că te învăț eu minte, prostovamă! din mine, până, Nu, nu, nu, nu, no, nu, no, no, no, no. lasă-mă pace! Nici o milă, Chirica! Și nu o să scapi ieftin. Doar cu o copită pe care ți-aș fi tras-o eu altă dată știi tu unde. <gătări> N-ai să vezi așa ceva. Nimeni nu vede pragul de jos câtă vreme nu se izbește cu capul de pragul de sus. Omul acela a zis că de-o mânca cineva bosul cu brânză. și legioană de ar fi să-i zic că un bogat prost de acolo. Ai zis? Nu am zis am știut săracul de mine, Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu, nu. nu. Nu, nu. Nu, nu. Nu, nu. Nu, ca să-l slujești cu mare credință la ce te opune el, la ce te opune el acolo, timp de trei ani de zile. Ală, oh, ală, oh, nu, Dragovenia ta, nu, dă-mi de pe pedeapță mai blânde! te rog, dă-mi altă de mai blânde! Uite, pune-mă la curățat iadul, să stau un în flăcări no, trei no, no, no. zile și trei noapți oriși, no, no, no, no. nu mă trimite printre oamenii ăia prunști. Și-a urât mirosătoare, te rog Să diavole! Sunt eu sau nu sunt tardorul vostru? Ești, Atunci, atunci, yeah. atunci, ascultă-mă bine! Să nu primești de la dânsul Simbrie în bani, ci să te tocmești ca să poți lua din casa lui cei vrea tu! După ce s o împlini ăia trei ani de slugărea vezi, să te, să te, no. să te deștepți, no. no, să cotocești creierul și no. să alegi bine ce vei lua din casa lui Stan, zis, și ipate. pate. ipati. <Primary AGAIN. avaient> trebuie să iei ceva care să fie de bună trebuință la talpa Văzut-ai că început a putrezit că pătriile împărăției au vă... Au văzut, au văzut, dă, bune, da, dar nu se poate, Să te rău, nu... Nu, nu, nu, să-ți vină mintea la cap și să aduce trebuie ca să întorim talpa Ga, Gata, hai, ia-ți să nu cutezi a face altfel decât ți-am poruncit. Nepricopsitule, dispare din ochi. Aleu, aleu, aleu, aleu, în lume! Ia, și-ți fac! Vor runca păcatele mele! Și aveam să fac! Ia, uite, cât am eu lipătit pentru înghițituri din mama, lipăt cu o leacă de brânză între da, oh, dar oare o primi Stana asta la muncă, așa pipernișit cum sunt? Ea, eu de, Acu cu mănă băia de oameni ca toți oamenii, jărpelit și zgribulit, dar poate că tocmai așa eu fi fimile din mine. Aha, ia ca și casa lui Stana. Ah, ah, să intru, să intru, ia, hai să intru. Păi, <debuted> poți-i <MC foreign language> <resentful> well, <foreign Scotland> de să-ți spăl din ușor el! Mă rog! să rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! o rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă Mă dau jos, așa, așa, Păi, eu, și eu un băieț sărman din lumea largă. n mamă, n-am nici toate, dar... Dar vreau din toate, Inima să intru și eu la stăpân, știi? O, contile, mama, nu știi ce vorbești, mă. Nu te vei ce prăpădit ești. Nici gășenea n-ai putere să le paști. Cât ai Că nu par mai răsării de 8-9. ba, bă, bă, am, am vreo 13 pași de șiși... Am, am, am. Ohi, e că vorba și aia. Vlad, i -ai tot pui, dar nu mai Dracu știe de cânduie. Doamne, ia-te-mă. Oare străiile tale poașititii fac să arăt sprieșeșe în cărșet? Mai, cum te cheamă? Că de nu spui, n-am cum să-i strig. Ia, mă, cheamă Chirică. Chirică și-atâta. Chirică, parpale, bată-te să te bată, Dumnezeu, mă! Nu cumva ești botezat de sfântul Chirică știopul, Îl le ține drag și de păr? Da, și știu eu de Sfinț, bădie, Că e Chirică-mi zice și eu, aici stau sunt. Ei, o fi omic, dar la treabă se vede omul și poate și ai cu mine, a? Și păi, apoi nici eu nu știu cum te cheamă, ma tale, gospodariule! Stan! A? Îmi zici și Stan, dar și Ipate! Aha. Știi, Ipate ăsta e un pe care mi l-au dat babilii din sat când m-au descândat de de ochi. Aha, păi asa-ti țâima tale, păi cunoști nea ta cânticul așa la ipati, ipati, te ochii pe spate și face cu mâna să-i mai dăi una. <gri> Bă, vreocul ești tu, mă, chirică mai, mai, mai plășit pe pălărie, mă. Păi și-al dragul parcă fii drăgușorul de pic, omoară. Ne <gri> toate ne știi că un om mare. Ia ia, ia, ia, ia, ia să vedem, mă, dacă știi să-mi răspunzi mila și militura asta, mă. <gri> Lată peste lată, peste lată, îmbujorată peste îmbujorată, crăcănată peste crăcănată, măciulie peste măciulie, limpezeală peste limpezeală, gălbeneală și peste gălbeneală, huduleț. Huduleț! Auzi, dar îmi dai și mie o hrincă dacă ai ghisi? Păi îți da. Dar să te aud dacă ai ghizit? Păi, ia ca și este. În fața casei sunt vatra. Piste vatră focul, pirostriile, unul cu apă-întrânsul, faina din malai și miele din dimesteca, mamaliga! Mă, Chirică, mă m-am mă, că nu ești prost de tot. Ia să-mi spui cât vrei să-ți dau pe un an ca să-i tocmești la mine. Ei, păi eu nu mă de decât pe trei ani odată, vădii, pentru că nu-ți de așa la care umblu din stăpân în stăpân cu coșnița în schimbare. a? Bine, bine, bine, cu atât mai bine, mă, chirică. O încate am voie dacă îmi spui cât -i parale -mi e de parale mșe. E, da, parale n-am eu nevoie, dar. Sunt da din mâncare și ni-i scăpați din bracat. Iar când s-o aprinim, ai 3 ani. apăi sunt da-mi voi să iau din casa admitali și voi eu! Orbăia asta, mai este ce nu mai e vrea să-mi iei sufletul din mine. Sau cine știe ce dracțiu m mai venit prin cap să începi? Ei, ba nu, bădii, Stani, ba nu. Au să ne o grijă să-ți iau din casă ceva și, și n-o să-ți facă nici o trebuință. Ba, târdă asta nu vini la socoteală. <gătări> Vorbește de ca să pot înțelege, mai șotul dracului și ești. <gătări> ba. bădii, hai că n-o să fiu un cap de țară și așa o să-ți iau din casa admitale, Așa că nu mai împotrivi pentru Timir și și mai nimica. Haide, haide, o să fiu slugă credinșoasă Și o să te ajut în sporirea averii. Hai, o să fiu tăcut și cum înțel, Taman cum îți dorești dumneata. Mai de silă, mai de milă, mai crezând în vorbele băiatului, mai îndoindu-se, al nostru l-a primit în casă, i-a dat să mănânce niște mușdei cu mămăligă, apoi l-a pus la treabă. Chirică s-a dovedit a fi liniștit și harnic, plin de bunăvoință, de parcă ar fi muncit pentru propria lui casă. Cât ai bate din palme, băiețandru făcea orice treabă, construia cotețe pentru păsări, șur și ocoale pentru boi și vaci, hambare pentru grâu și toate cele trebuincioase într-o gospodărie. Din ziua în care Chirică se tognise slugă la stan, zi și i bate, averea omului crescuse înzecit, însutit. Aproape doi ani de huzureală trecuseră și stan uitase de mult de urât și singurătate, iar norocul nu locolea niciodată. Chirică nu era însă cu adevărat mulțumit. Pasămite știa el ce nu știau alții. A, stai, stai, stai. Ei, dacă auzi, stăpâne, mă auzi, Ce s-au în chirică dacă-mi vorbești? Vorbești să-ți ghicezi gândurile acum. Da, dai că vine apără. Auzi, stăpâne. Nu mi-a anume nume de rău ce ți -o i spun eu. Ce-ar fi să te -nsori? ai? Auzi? A, da, adică mânii pomeni streci trece tineretea și te vezi fără suflet viu prin casă, fără un urmaș acolo, a? ca mai știi ce se poate întâmpla? Puh, se Și atunci cu ei va rămâne atâta amar de averi? Ce spui, mă, băiete, mă? Asta te doar viținii? Acum ți-ai găsit să mă însori când să a mai bărbatul copt, ne? Măi, pisemne, vrei să-și facă dracu din râs din inimă? <gri> mai râdi, mă, așa. <gri> Nu vezi că sunt mai mult bătrân decât tânăr? <gri> Până nu ți-a trecut vremea, ascultă-mă pe mine, nu, no, nu, no, nu, no. ești numai bun din surat că ai de toate ca să-ți și colchii, slavă Domnului! Puu, că altceva nu pot să zic. Băi, dragii și dar știi că vorbești în o câteodată? Știți, d-am toate cele trebunincioase, că vorbea și ea când se însoară, nu-i dă moară. Ea, pe pentru nu ai nevoie de grău, nu glumă, să coșa aluatul peste aluaturi, ea, nu știi tu că gura... Burta tau înaintea tuturor celorlalte. Băi, așa zici, matale, stăpânii? Dar, băi, las pe mine cât ti fac să ai grâneturi pentru pâni și colan nu numai pentru nuntă, ci și pentru cumetrie la primul copil. Vorbește gura fără tine, mă, Ba nu! Vezi, dumneata, badistane, iau-te de particolo, lanurile acelea multe cu grâu care dă încupt. Le văd. He. Tot te data mare la stăpânul moșii și tocmește-te să-i strângi tăt greun în mari grămezi, numai pune de dus acasă. E Și când te-o întreba, și plată să-ți pentru trebușoara asta care noi i deloc ușoară, apoi spui, ma tale, că nu să trebuie decât atâta greu cu paie cu tot, cât vei putea duce în spate Matale, tale, în de o slugă. Și sluga aceea voi fi eu, bun înțeles. <grijin> Mă, Chirică, te știu băiat cu minte, dar acum parcă ai vorbit de pe altă lume. E, cum mai ai să se și să strânge în singură ta amar de greu? E, e așa. Mă, tu vezi că nu-i de cu mine și -a, odată mă supăr. Bă, bă, bă, te bă, bă, te rog eu să faci cum zic și o să cunoști după așeea cine sunt eu și-l și pot. Hai că nu o sti fac de roșenie. <laughs> Cu un gând să se ducă și cu zece nu, Stan, mai zis și ipate și-a luat inima-n dinți și s-a învințat la curtea boierului ca să se tocmească după cum îl în năzdrăvanul Chirică. <charter> e, bădinii, Stan, cum la de <theo> Ia, am vrea tocmeala cu boierul, ha? m-am prins cu el că-i dau gata lanurile, strâng în grămez după cum mi ai zis tu... <referrals> Da, m-a apucat groaza când am trecut pe lângă lan Și am văzut cât e mare. Eu cât e mare? Mă kirică, mă, nu cred că o scoate la capăt, mă, și dăm de rușini mă. Dracu, știi ce o să faci? calta, nu poți zi zici! Și. <gri> Și-a greșit să apune că doar iaș cu mine. Uite, uite, uite ce spune o Hai să luăm ne trebuie și să mergem să ne apucăm de treaba încă din seara asta. Ca dimineața să ne prindem muncind în lan. mare greu m-am bagat din prichina ta. Drac de oameni ce ești. <gri> Înserat, Stan și Chirică s-au dus la gorul cel lung și lat, chifurile să se apuce de secerat, iar băiețandrul l-a îndemnat pe stăpânul său să se odihnească o leacă pe iarbă, să mai prindă niște puteri pentru trebușoara ce o aveau de făcut. De cum l-a văzut adormit, Chirică a tras un șuierat de adunat la lucru toată drăcimea din iadul lui Scaraoții. ajutați-mă că nu se știe când va voi fi și eu de folos vouă. Așa, să cerați repede grăua ăsta, legați-l în snop, faceți l clai. așa asuflați aer tineri ca să se usuce, așa. răză oh, ți asta e claca dracului, băi, cherit, când ne pui la treabă. Mai abitiri ca un văttafică de rău. Da, zrașii și mișcă de cu sârg, Da, cu sărupe de ziul și trebuie să vă luați talpășița. Da. Păi da, așa e, unii scufolozul? Da, da de da. Și noi cu cu hai, hai, hai, mă. Hai să nu mai vorbai de tine în copitatule și Ia uite ce de mai treabă a făcut frățării noștri. Hai, hai, punte pe cărat, că n-avem vreme de... În zori de ziua când Stan mai zi și îi a deschis ochii și a văzut că tot greul era adunat în două grămezi mari și într-o a treia uriașă s-a gândit că visează. Văi de capul meu, spune că nu-i adevărat și și văd. Băi, e adevărat, stăpâne, adevărat cum te văd și cum mă vezi. Așa e, Tatlanu-i șerat, strâns și-a pus în grebez. Băi, să nu-mi spui mie, Stan, dacă tu nu ești dracul gol, măi chirica. Alfel, l-ai fi putut face și și ai făcut-o noaptea asta. Hai, lasă pleacă un estepân și hai, ridicat din capul oaselor cap a ribuirului, de calul și trebuie să ne luăm panca. După la dreată și ai făcut. Hai, iota, iota, veni! Hai, hai, hai, hai! Hai, ei, nu, nu, nu! Păi numai noi suntem pe aici, boierule, că am dat gata să și, și stresul Hă, greului! Ce-i asta? Bună viața, Goane! Mulțumit de treaba mântuită din noi Hă. pe ogorul în Italie? Hă. Mulțumit, Na. Ce să zic? Ma. Doamne, iată, mă Ucică-l toacă! Mai el putut duce la capăt o asemenea ispravă! Doamne, e, Da, da, da, da! Și noi că de, boierule? N-ai ani găsit vreo pricină, ori greșesc, mm, a? Da, bunul Dumnezeu, <laughs> Da, și nu mai vreau decât să scap de -al de ăștia ca voi. Pe păi atunci domnul lua plata după tocmela și o plecat în treaba noastră. Aha, așa-i, stăpâine, ia ia-mă l în uh. și poți duce, hai! ia ca eu voi lega grămada și bă, mare bă. cu frânghia ai no, asta e șoapreca lui noastre, liniuastri omule omule fuga asta nu i om! a purcat în spate grămada cea mai mare de greu și a luat o lăsănătoasă de parcă l-argoni dracu din urmă dar bucare mă și eu dar asta nu a fost să înțelege, din capul locului stai omule stai stai Stai că ovo zici să vor, nuoleacă! Păi dacă îți faci și tu încă o grămadă mare ca asta, voi lasă-la clipit pământul! De boierule, de e, ce voi, eu m-am sunut de cu! Să nu e pus să nu te caliște de plan! Da-mă, omule! Da, na. Na. ia iată-la mine banii ăștia! În locul greurii, ce-i putea încărca în spinare. A, oi fi și tu, un diavol... Că gata Doamne, oh. ferește, Dumnezeu! Oh, oh, cu coale. eu am în casă crușii de aur, cu coane, pitați pereții. Băi, da, și, am doamne, și cu sărg, asta e tot. mi îmi spui? Păi ce? Crezi că nu-mi dau seama că n-ai un blacul lucru curat? Am mai văzut să cerător până la vârsta mea. Oi fi, nu-i fi tu, Doamne, iată mă Ucigă-te da. o oi fi, oi fi, nu-mi pasă, ce-am eu cu sufletul tău, o să dai singur sama în fața lui de sus. Acu atâta te rog, primește banii ăștia, în loc să-mi din grâu și du-te la alte case, în plata doamnei, iată-mă, în plata Domnului, că eu am pățit-o rău cu tine. Doamne! a luat banii. Ce era să facă? S-a dus spre casa lui și când a ajuns a dat de altă minune. Chirii trei rase vânturase și măcinase tot greul și a fost tare mulțumit de banii pe care voierul îi dăduse lustan. Ah, ah, ah, Tătii bune și frumoase, dar acum ia gândește-te, stăpâne. Ia ca eu pe mine, se împlinesc ani și plec și mă să rămâi fără mine. Păi o să-ți greu să rămâi așa sângurel în dita maicăsoaia. Hai și zici, hai, tinsori ori orba. Da, păi de mă Chirică, parcă, parcă nu vine a zis. da. Deși e un pas greu, mai. Da, da, da. Știi ceva? Mă tem tare de ca nu cumva să-mi iau eu pe pe cap, mă, să-l aduc cu lăutari în casă, ca apoi nu mai poți scoate nici cu o de pop! Te pe mini, stane, că te fa și eu să-ți iei din o femeie bună! Cum nu s-a mai aflat altă pe lume! Duminica viitoare o să-ți alegi mata la Hora din sat o fată după inima dumitale. bine? Bine, bine, ce mare lucru doar de jucat la ora mai jucat! Păi, da, acum că vrei stânsori, o să facem cum îți spătuiesc eu, să știi? Uite cum! Eu o să stau departe cu băieții acolo. Iar Natalii prin i în hore lângă o fată care ți-o plășe. Ei, și după aceea, o ochesc eu bine și spui eu ce zace în însa Îndrășit mai ești, mă, chirică, mă. Zău că nu-i lucru curat cu tine. <laughs> păi, dă-i stăpânii, în zilele noastre, dacă n-ai și-o leacă de drășa... <laughs> Pardon... Să zice că cât vor în sfinței. pu și iar nu-i bine. Tine, că să fii tu al dracului, vezi că te-am ascultat și am venit cu tine tocmai în satul Vișin. Doar, doar ți-o pe plac fata pe care o alege. No, no, no, no, no. Vorbuiești în stare să găsești sur și diamantului, cât ar fi de strălucitor. Nu no, no. păi, Ia zi, coadana de ți-a convenit să-mi o aduc din nevastă? Ba nu, pune, nu, nu, nu și nu! Eu ți-am spus oh, că îți urmeau ma. binele și o să-ți fac binele, măcar că în sila dumitare, să știi! Îți spun eu că și aia asta noi din noi, că are două coaste de dracă într-însa! ce ceva, băiete? Eu gândesc că tot om alege om alege până om culege! Ba nu, stăpâne, nu ai de ce te grăbi! Duminica viitoare poate că o să joci lângă o fată mai de... <coughs> Doamne, ajute! Când e omul în doi perci, să te ferești de dânsul, zice o vorbă din bătrâni. Iar Stan cam așa era. Arde foc în paie ude, atât de adânc, ei intrase în minte ideea de însurătoare că tot ofta și sughița și îi se părea că duminica venea prea încet pentru dorurile lui. Se face în sfârșit duminica și Stan o pornește preună cu Chirică în alt sat, la horă. Acolo... Pune omul ochii pe un puișor de fată care îi jucau ochii în cap ca la o șerpaică. Joacă ei dăi ce joacă, nu se mai săturau de horă și de ochiade și strângeri tainice de mână, iar Stan îi tot arunca priviri întrebătoare slugii, însă acesta făcea pe niznaiul. când s-a spart hora și au plecat toți pe la cășile lor, Chirică a deschis primul vorba. Stăpâne, stăpâne! Ei, află că ai asta e potrivită de nevastă pentru dumneata A, da, ta. A, da, dar dacă drept că are și eu o coastă de drac, dar numai una singură și vorba aceea. Trăind și nimurind, eu îmi scoate noi și coasta aceea era. De-astea pup mâncate-ar tata de, de, mâncate ta, de măi! La urmă, au și mare lucru dacă are o costiță pe dilături. Iaca, tu aduci tu, binișor! Băi, și-aș pune mi pariu că toate, dar toate coastele tale-s de împelițat! A, băi, i-ai abia să nu zici vorbă are stea pânii! A, băi, aici te-ar fi așa, află de la mine că sunt alții și mai răi ca mine, să știi! Ia-ți rog, ce, ce, ce, ce, ce, ce, te rog frumos! Ce-i, mă, chirică, mă, te-ai supărat cumva? Păi n-ai voie să te supări, mă, tocmai, acum, când mi-am găsit aleasa, asta, inimii! Că-mi să zbor din fericire! Aoi, ei! Ia, mă Așteptăm, așteaptă -mă o lecuță, să facem nunta, să-și aducă fata zestră la dumneata acasă, să se vadă ea până, pe inima dumii și pe urmă mai videa noi fericire. Mai <răzări> cum te pricep tu să strigi bucuria omului, măi. Ba nu, ba nu, că știu eu ce știu, da vorba aceea, pe toatele om drege când a venit clipa trebuincioasă. Badistani. Întâi ia dutima tare de-o de nevastă de la părinții ei, că săracii oameni or să sară în sus de bucurie când or vedea un ginere așa de bun ca dumneata și or să vrea să facă nunta cât mai degrabă. Hai, du-te! Nu prea înțelegea Stani cum se brodeau lucrurile și se întâmplau toate, după cum spunea Chirică, dar și-acum nunta s-a făcut repejor și pace bună. Nici nu se împlinise bine anul de la nuntă și iaca ca lui Pate aduce pe lume un băiețel frumos și sănătos. Copilul împlinise vreo trei luni când, într-o zi, apare socrul lui Pate, tatăl fetei, să-i invite la o nuntă în satul lui. Zâua bună! Ia zi, tată socrule, ce mai veste poveste, ce trebuie ai pe la noi? E, da, păi, am venit să vă poftez la nuntă, că s-a însoară un frate mai mic al nevestimii și am zis că veniți și voi să vă giftuiți, ha? A. să vă veseliți și să jucați după plac cu inimii. Ce? Păi, de, să știu și eu, păi, de-acup băiețelul a mai crescut o leacă. A, stăpâne, da. a, stăpâne, stăpâne, stăpâne, da. da. nu te zubala! O să ridici singur cavac pe pe bute aia, ca domnul! Ai, hai, mă, trași răbdare, Doar nu dau și nu vezi că am de schimbat o vorbă cu meu? meu. Da, nu mai aia lasă, lasă, lasă, lasă, pe fesorul, mă tare! Hai, nu mai ajută, mă să fac trebușoara aia, să Hai că... pe urma, ai mai dat tot timpul să pune tara la care. Hai, hai, hai! Hai, hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Zi socrului matali că ai tare multă treabă pe acasă, știi? Da, să se ducă la nuntă mai întâi femeia dumitale și copilașul, da? Că apoi s-ar putea să te duci mai la urmă și dumneata. Da, da, da, Hai, lasă, lasă, că după aceea îi spun eu ce mai avem de făcut. Hai, hai, zi așa, zi așa. Mă, Chirică, măi, fire ai tu să vii. Merg pe mâna ta drăcească și de ai stă dată. Hai, zi așa, zi așa nicărafuli, șitote de capac să fie, mă. A flugo nu mai mai între romă din vorbă pentru un șiflec, mă. Da, să mai iau mă se pastile tale. Unde rămăsesem taică soco? Oh, băi la nunta lui cumnatul i pate. Da, da. Veniți ori nu veniți? Păi, da, da. da. Ei. Ei, so e am niște acaret musai să le repar. Ei. Până nu dă ploaia și mă bate gândul, Ei. că ar fi bine să vină nevasta mea întâi. Bun înțeles, ia și copilajul cu dânsa, nu? Păi tu îi poate rămâi singurel, Așa treabă, nu-mi place? Lasă, lasă taică, socurile, A. că poate oi sfârșire mai devreme vreme și o veni și eu să joc o la nuntă, nu? A. Bine, omule, cum vrei. O iau eu chiar de azi cu mine pe mea cu nefoțelul și plecăm. A. Să vezi ce -o, să să bupăre că sa când o mai ajunge toți trei acasă. Mai ales, sunt l ține în îmbărațe pe ăsta micu. <laughs> oh, stăpâne, bine că au plecat fără prea multă ciondăneală, că a sosit vremea să scoatem coasta cea de drac din femeia dumneavoastră. Hai, gătește-te repejor de drum și du-te în satul socrului. Da, nu te du la nuntă, ca să nu te vadă ei. Alătura de casa socrilor stă o babă într-o căsuță ascunsă printre copaci. Și ce-mi trebuie? Mie e baba și ea. Ai, așa? Păi răbdare, bădie, așa e un tălpoi de babă, meșterele la blestemății, cum îi sfregă lui dracului. trage gaz de la densa și fă că ești un drumeț străin... Căruia i-a căzut cu tronc Femeia dumitale. Punte pe lângă babă luntri și punte Juruiești de cerul și pământul Roagă, cum ști, știi Numai să-ți o momească pe nevastă Și să-ți o aducă acolo Ai să vezi atunci De câte sunt în stare babele ca ea Și cât de credincioasă ți-e femeia Cu inima cam îndoită Stan a făcut întocmai cum îi spusese Chirică și a luat-o pe babă pe o colite până i-a spus că l-ar dea sufletul după tânăra nevastă și că-i dă o pungă țoșcă de bani dacă i-o aduce la ea acasă să o vadă mai de-aproape. Vai, doamne, doamne, fire, un bun, o treapă, dar o să cagă săraca de mine la mirușă. Eiii, femeia, femeia are bărba frumos și bogat să înțeleg bine. Ei, au și copii, -ei. Ei, nu, nu, nu, nu să știi că gânsa, nu din acelea din care gândești dumneata, n a, n -a. Ei, și adășilor, -a. E rog, bine, bine la asta și o să ai de la mine mai mult decât punga de bani. Ei, nici vântul, nici pământul nu o să se știe ce se întâmplă în casa dumii e, mai am decât you fly <laughs> Ah, păi dacă e așa mâncă, ar puri. Să te mănânci, omule, că mi-am găsit casă cu dumneata. Da, da, eu pricep, pricep și oasă să căpăr, doamne, ca ceșcătură de ele. O să fac, o să fac, eu și-ai dar să știi că îmi pleznește obrazul de rușine să mă înfățoșesc dinaintea fii cu vorbe din astea, putea să Bine, bine, că nu că nu veni la montă și bărbată și e, hai, hai, hai, hai că mă duc, mă duc vorba aceea, înșercarea moartei n-are în și pe urmă, nici deci nu știi de unde sari iepurile. Tălpuiul iadului de babă S-a dus pe lângă nevastă și ce i-a spus, ce nu i-a spus, au învățat-o cum să plece din casă pe când era nunta mai întoi. Nu se poate, mă nu, nu, nu! ascultă-mă pe mine, nevastă, ei, că ei, nu. nu fi lucru tot mai rău să șuguiești o lecuță, și, cu drumețul și ala. Bă, de mine știi ce trebuie să faci? trezești copilul din somn și el atunci o să-și apă să plângă. Atunci taică tu, are să zică să-l și să-l duci la de alături, adică la meni, ca să nu se străși nunta. Îl știu eu pe taică tu, că tăi el de supărășos și nu-i că el e de copil. Ei, mă Crezi că o fi bine să facă așa o treabă hai, tu zi la mine, fată, hai să vezi și să Femeia lui Pate, chiar cum a învățat-o baba, a făcut Și cum a intrat în casă, a început a chicoti și a povesti verzi și uscate de la nuntă Fără a i da seama că străinul acela era chiar bărbatul său Stan, povățuit de chirică, le-a dat câte un pic de băut până le-a amețit pe amândouă. Apoi și-a furat copilul din covățică și-a fugit cu dânsul casă. Ei, stăpâne, minciunță am spus eu oriba. Adevărul mi a spus chiric. Și acum văd și eu ce poate fi mea. Ha? Bă, e, nici niciun ceas nu mai trăiesc de înainte cu, cu dânsa, mă. Dracului pomano dau de, de soi rău ce zace ea. ba Bă, no nu te las să faci una ca asta, stăpâne, nu? Că ai una din cele mai bune neveste de pe pământ. De aici îi devine băbătiria așa ea, îți spun eu cu mâna pe inimă, stăpâne. Femeii dumitale îi scoate-mă azi de drac. Și-o să ai de-acunainte parte de o viață Tare bună alături de ea, crede-mă! În acest timp, nevasta lui Ipate și Baba s-au trezit din amețeală și s-au speriat de moarte. Nu mai era nici urmă de străini prin casă, dar și copilul dispăruse de parcă ar fi intrat în pământ. Atunci, numai cei de dă dracu prin gând babei că tot ar putea scăpa amândouă, Basma curată. O, oh, ce-am făcut? Ei, ei, vai de mine, nevastă, hăi! Mare belia mi-am găsit cu tine! Tași, mai taș, taș, tași din jălit! Și ascultă, și ascultă, și trebuie să faci... Ce mă făc, ce mă fac să recuza de mine, că mă omori, pati! Pe mia trăstia dracului să-mi taș, taș, taș, da, taș, tași, o idee! Tași, ia ca! O să-l luăm notanul -o meu, îl înfășurăm în cârpi ca pe un cocktail. așa, îl punem în albiuță, apoi dăm foc casă dinăuntru, stai, stai, liniștită, că noi ieșim Și când s-o aprindem focul mai tare, înșepem a-nboșiii, atunci ea să boșești în gura mare și să străgăm foc, foc, foc, ei! și până ori sărim oamenii de el la nuntă, o să ardă în întregii, yeah! iar ca așa și toți ori să creadă că motanul cu scrumii coptelul tău. No, nu nu, nu nu, nu nu place! Aoleu, dar alta n face ca să scăpăm din inorocire? No, nu mă, că nu-ți da, da, eu care rămân ai de de miele Pe drumuri că mi de casa Lăsă, lăsă măturșică, dragă Că o să treci noi și peste asta Te iau la casa mea, mătușică, Bărbatul meu e ca pâinea de bun Și o să se întoblici să stai cu noi Că e mămucă <gătă -i> S-au făcut toate după cum plănuise baba. Oamenii au sărit să stingă focul, femeile au jeluit pierderea copilului și a doua zi, tatăl femeii le-a dat un car cu boi și un argat să le ducă pe cele două la impate acasă. Pe drum, nevasta i-a zis babei să se vâre într-un sac mare ca să-l ia cu binișorul pe bărbasul și să nu cumva să bănuiască vreo treabă necurată argatul chirică dacă o va zări pe bătrână. Mătușică, mătușică, n-ai ati O să-i spun lui Stan al meu Că am în sac niște buști de cânipă De la mămuca pentru un pitic Oi, rămâne matale în sac Numai până când s-o duși De la noi dracului pomană gătul acela ticălos Că azi îmi 3 trei ani de slugărială Și și-a tălpășit-a Și-a Ajunge femeia acasă, lasă toate cele în car și se duce plângând la bărbasul să-i spună cele întâmplate. Dar nici stan, nici chirică, nu erau pe acolo. Atunci nevasta îi poruncește argatului să ia sacul cu baba în trânsul și să-l pună în căsoie pe cuptor, pe după horn. ca, în scurt timp, se ivește și bărbatul ca venind de la câmp. Ea sare plângând înaintea lui și îi povestește nenorocirea după cum se înțelesese cu baba. mamă o stane, mă, ce-am făcut, Da Lasă, la. stai, măi, măi, măi, măi, mă măi, durerea, stai, că de o trăi, o mai face noi și alți copii, stai, așa o fi fost, da de la Dumnezeu. Păi, dumneata, te uiți în gura ei, stăpâne, păi, dar atac, crezi ce spune? Ia yeah, hai mai bine să o cenătuim Hai pune-o jos pe poda yeah? Și -o ține-o bine ca să-i scoatem costița aceea de drac Și nu-și fă de cozi, o țintuiește la pământ, iar chinică îi numără coastele din stânga. O găsește pe cea de-a patra, pune dalta, dă zdravă cu cuciocanul, o trage cu cleștele și scoate coasta de drac afară. Așa, apoi pielea la loc, pune el cine știe ce pe rană și aceasta se tămăduiește pe loc. Așa! De acum, stăpâne! Ai femeia cum se cade care ți se cuvine. Numai să te pricep, să ții din frâu câteodată și. să-i mai retezi unghioarele! De cum ar termina trebușoara aceea? Chirică s-a dus la vecini și a adus copilașul viu și nevătămat, iar nevestei i s-a încleștat gura de mare uimire. Chirică n-a băgat în seamă, ce a început a-și lua rămas bun de la stan. Apoi, stăpâne, stăpâne, azi mi s-au împlinit cei trei ani pentru care ne-am tocmit. Rămâi sănătos, stăpâne, cu cei dragi ai tale, iar eu mă duc la, mă rog, de unde am venit. Să știi de la mine, pune și să le spui și altora, că te-a slujit un drac trei <gântări> ani numai pentru un boz de mămăligă cu brânză pus pe buturugă în pădure și pentru un putregai de căpătâi ce îmi face trebuință sub talpa iadului. Ce putregai visez, mă, chirică, mă? Păi iată, stăpâne, putregaiul, iată-l se găsește în sacul ăsta, pe care l-am ascuns după un horn! Iată-l cu ăla! Iată-l! Ia a... nu, nu, nu, nu! nu lăsa să ia sacul! Bărbatii, nu-l lăsa să ia sacul asta. sării! Sărgă-mi acolo-i da, de la pe buca! Sărgă-mi acolo-i de la pe buca! Băi, buiene, mă! Lasă-l, <lima> mă! Lasă-l, <lima> mă! Lasă-l, mă, să iei și vrea el, mă! Așa ne-a fost tocmeala, măi! Păi nu-i asta? noi rost de alt câlți nevestică, dragă! Hei, mie îmi pare rău de drăguș <lima> Știi doar cât bine ne-a făcut la mândoi! Întuneșimea ta! Mmmh, -hmm. Și Întuneșimea ta am sosit Asa. și am adus în sacul ăsta o codoașcă de babă nu mai bune din tărit al Paiadului! Băiete, dă să te pup! pup. pup. pup. Că n-ai suferit degeaba trei ani pe pământ și te-ai făcut al dracului de deștept! Mă. mă, mă mână, mă codit am briga. Mă codit am briga. Ia ca așa, oameni buni. S-a izbăvit Ipate și de dracu și de babă și a trăit mult și bine cu nevasta și copiii săi, cât o mai fi avut după aceea. Și ori de câte ori încerca cineva să-l aiurească în vreun fel sau altul, Ipate dădea din capa neîncredere. Ia, ia păziți-vă, mai ghenie treaba voastră și nu spuneți mie că ai vers pe păreți, că eu un Stan pățit <laughs> Ați ascultat? Stan zis și ipate Sau la orice treabă pe stampățit o întreabă Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc După povestea Stampățitul de Ion Creangă Distribuția a fost următoarea Povestitorul Mihai Constantin Stan Claudiu Blonț Chirică Petre Lupu Karaoschi, Dan Condurache. Țăranul Ion, Dumitru Chiesa. Boierul, Romeo Pop. Socrul, Titi Dumitrescu. Nevasta, Silvana Ionescu. Baba, Genoveva Preda. Un Țăran, Gheorghe Pofulete. Ilinca, Violeta Verbiu. Nicolae, Romeo Stavăr. Regia de montaj, Mirela Anton și Marilena Barabași. Regia de studio Violeta Berbiu. Coloana sonoră și regia artistică Vasile Manta. Producător Irina Soare.